Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Meet the Selsings. Med Eva Unite og Rune Selsing. Så blev det torsdag, egenvejr og Runes fødselsdag. Tillykke til dig, Skat. <laughs> tak skal du. Øh, I dag der har vi endnu et særligt besøg. Vi har Martin Henriksen i studiet. Du er udlænding og integrationsordfører for Dansk. Folkeparti, så er du også en art nationalkonservativ, ligesom os. Og vi skal i dag tale om, ja, hvordan det står til med integrationen, om indvandringen. Måske kommer vi også ind på noget med et historisk perspektiv. Hvad er der sket siden 83? Hvordan kunne det gå så relativt galt, som jeg tror, vi alle tre er enige om, at, at det er gået? Øhm, vi skal tale lidt om DF's politik. Vi skal også tale lidt om, hvordan det er at være DF'er. Øhm, men altså først, øh, velkommen til dig, Martin. Tak for det, og tillykke til Rune. <laughs> tak, tak. Og jeg synes godt, vi kan indlede med en lille skål. Vi har jo dansk, jeg det, ja, gammeldansk øh, i studiet, og vi har gammeldansk i glasene. Ja, vi håber endelig en gæst, der, der sætter pris ja, på gammeldansk. på gammeldansk. Det er en gammeldansk. Ja. Ja. Jamen, det er godt. Ja. Skål, det er godt. Skål, Martin. Tak fordi du har komme. <laughs> Selvfølgelig. Yes. Ja, så er man jo godt i gang. Okay. <laughs> yes, kl. 11 får i dag et sted i Danmark. Ja, Martin, noget af det, som vi, vi godt kunne tænke os at spørge dig om, det er sådan lidt indledningsmæssigt sådan. Personligt, øhm, altså du bliver udsat for ret meget had i, i offentligheden, ikke når vi kigger i sådan vores Facebook-spor eller et eller andet, ikke? og ser der er en eller anden nyhed. Der er mange, der skriver mange grimme, grimme ting om dig. Jeg tænker på, hvad, øh, hvad driver dig egentlig sådan som, som politiker? Hvad er det der for dig, til at tage den her sådan markante rolle, som du har, har taget? Ja, altså, det, det er jo, øh, hvis man går det helt ned, så øh, er det et spørgsmål om, at det øh, ja, bevarer, redder fædrelandet til kommende generationer, øh, sådan så, når øh, de næste generationer, de vokser op, så kan de vokse op i et samfund, hvis man sådan skal, skal helt ind til benet, hvor, at når de går ned ad gaden, så har de sådan et fællesskab med de mennesker, som de møder, ikke? De, øh, de har et eller andet sammen med dem, så man ikke render rundt nogen steder og føler sig måske lidt fremmed i, i ens eget land. Det vil sådan mm. sige dybest set, dybe se, det det, det handler om. Og så, hvis man skal øh, grave et spadestik dybere, så er det jo et spørgsmål om øh, sproget og kulturen, at, øh, at det skal bevares, og det er jo klart, at hvis der kommer nogle mennesker, som, øh, som siger grundlæggende anderledes på det, så, øh, så er det lidt op og bak for at sige det mildt. Så, så det er det, der, øh, der er det afgørende for mig. Det er virkelig flot vil jeg gerne lige sige. Jeg synes, det er meget modigt, og jeg synes, det er meget flot, at du gør det, du gør, på trods af alt det had, som du får. Øhm, Så slet jeg det heller ikke. Oh. <laughs> er det rigtigt? Altså, jeg, jeg bliver vred, når jeg læser de mange grimme kommentarer om dig og andre øh, DF'er. Øhm, altså, jeg bliver, jeg bliver harm helt, helt ind i, i, i sjælen. Vi sad og talte om det i går aftes, Rune, og jeg, hvad det er for nogle kategorier, der hader, der hader dig og hader Dansk Folkeparti. Og en af de ting, som gør mig allermest fred, det er, at der er virkelig mange mennesker, som måske ikke selv er sådan super, altså har super stort overskud af social og kulturelt kapital, som ligesom bruger hadet mod DF til at hæve sig selv lidt op. gøre sig selv lidt finere, måske endda lidt moralsk overlegen. Så peger man på. Dem uden udsyn i Dansk Folkeparti. Øhm, de provincielle, proletarerne dem der ikke er på Louisiana, og hvad man ellers har fordomme og stereotyper typer om folk i dit parti. Og så bruger man jer til at hæve det sig selv med. Og det er jo ren uselhed. Øhm, men jeg synes faktisk, at vi skal. Jeg synes, jeg synes at vi borgerlige, også som, øh, som, som, som forsøger at have hederligheden i orden, skal være bedre til at og udstille den der manøvre. Jeg sad ved et, øh, vi sad ved et middagsselskab for et års tid siden, hvor der sad en dame ved siden af mig, hun var lidt ældre end mig, øh, og holdt en utrolig indsigtsløs monolog om et eller andet. Og så på et tidspunkt, så kommer hun ind på, på Dansk Folkeparti, og så vender hun sig op mod mig og siger, ja, det er jo sådan noget, med fremmed havde. Og det var, talt, altså, der var, det, altså, det var en dame, som... Så var lige ligesom i gang? Ja, præcis. Men om det var ikke et oplæg til mig. Hun diskussion. havde heller ikke nogen anelse om, hvad Eva hun, mente om den hun slags. Ikke hun tænkte, at det var bare sådan, sådan en almindelig måde, hvor man, man socialiserer med andre mennesker på. Ikke? Ja, ja. Det kan du altid sige, hvis du er lidt sådan ubekvem i sociale sammenhænge. Jeg har tit oplevet det med danskere i udlandet. Hvis de ja. ikke lige ved, hvad de skal tale om, så kan man altid sige, uha, og Dansk Folkeparti, de er også frygtelige. Ja, og det der, var, altså, det, der, det, der gjorde mig så vred ved denne situation, det var, at jeg ved, at den her dame... Jeg har åbnet en bog, siden hun gik i folkeskolen. Jeg ved, at hun ikke følger med i politik. Jeg ved, at hun ingen anelse har om, hvad der foregår, hvad indvandringen er for en størrelse, hvad det har af konsekvenser. Altså, hun har helt sikkert ikke kigget i så meget som en kvart statistik eller en krimisstatistik. Og så synes jeg bare... Men det er bare det der med, at, at det har været så gratis, så længe man kunne sidde og give den gas med altså afgrundsdyb uvidenhed i middagsselskaber, og så på en eller anden måde lykkes med at sådan, øhm, jamen, altså, komme igennem med den her prætention om, at sådan, så er man ligesom moralsk overlegen hvis man peger på DF'en, og man gør det på en bund af uvidenhed. Altså jeg synes bare, jeg synes, vi skal blive bedre til at udstille den der. Og jeg er lidt ked af, at jeg ikke sagde til hende den dag, hej dame, vil du ikke fortælle mig, vil du ikke indvige mig i dine enorme indsigter i indvandringspolitikens konsekvenser siden 83? Kom frisk! Men det tror jeg, jeg vil gøre næste gang. Ja, det skal du også gøre. Ja. jo flere, der gør det, jo bedre er det selvfølgelig. Det mener jeg helt sikkert, det er. Altså, nu kan man... Altså, hvis man er der lige i kan skal man selvfølgelig overveje, om man ved at hele middagsselskabet. Ja, det Man skal være der i, i, i en hel aften, så, og diskussionen er der, så skal man selvfølgelig ja. tage den. Nu må jeg sige, at i private sammenhæng, der har jeg det allerbedst ved, at, at jeg ikke diskuterer så forfærdelig meget øh, politik. Det gør man sådan lidt alligevel. Men, men ja. at det ikke fylder så meget? Men det er måske også, øh, altså, det, det, jeg, jeg falder ikke så meget privat i kredse, hvor at man øh, føler, at indvandringen bare er... Ja, altid, super super. dumt. Det gør vi hellere. <laughs> men nogle gange så kommer man derud i det, at man oplever det en gang imellem. Men altså, det, jeg synes, det er... Altså, jeg synes, jeg synes... Nu nævnte du det selv. Jeg synes, nogle gange så... Eller øh, du var lidt inde på det. De steder, hvor man egentlig mærker den... Jeg ved ikke, om det er had, men altså... Nogle gange er det jo had, men nogen, den, den største intolerance, det er jo faktisk fra... Øh, altså, personer og miljøer, som faktisk bryster sig af, at de er enormt øh, tolerante, hvilket jo er lidt Ja, ja det er en kæmpe og, løgn, altså. Ja, ja. <laughs> Æ, altså, hvis man for eksempel skal have en tur på Nørrebro, eller det kan være alle mulige andre steder rundt omkring i Danmark, hvor der er mange øh, indvandrere, måske også mange øh, venstreorienterede, så er det måske nogle af de steder, hvor man føler sig mindst øh, velkommen. Vil jo ja. være lidt tankevækkende, fordi de bryster sig af netop at være de steder, hvor alle øh, er velkomne. Men det synes jeg et eller andet sted, det udstiller jo bare dem selv. Ja, yeah, altså det kan man så sige, men, men der er jo også, altså det tankesæt har jo gennem de sidste årtier haft en enorm magt. Altså den der mm. forlorende tolerance, som altså, i disse dage altså, altså, nærmest vender sig over i noget, der ligner altså, rent had til, til, til os andre, der bare sådan, altså, til majoritetskulturen, ikke også? Og den, hvad skal man sige altså den diskurs, den har bare hersket altså på universiteterne gør det stadig øh, kulturinstitutionerne i medierne også, ikke? altså det er sådan, så, så man kan sige sådan, jo jo, det udstiller dem selv, når de altså hyggeleriet, det kan vi alle sammen se men de sidder stadig på fættet altså oh, ja. og, og det, det synes jeg er et problem, altså du, du stort set altid i undertal, hvis du deltager i et debatprogram, ikke? Også, så står der 20 venstreorienterede rundt omkring, der 20 radikalt venstreorienterede eksperter og så en altså, ekstrem venstreorienteret værd ikke? altså det er sådan, eller kulturradikal, eller en der bare hader DF, ikke? Nå, men det er mere sådan dermed så det er sådan, altså forholdene er stadig, proportionerne er stadig ekstremt ubalanceret, ikke? Ja, det er jeg enig i, og jeg synes, et, et eller andet sted, hvor jeg har faktisk tænkt allermest over det inden for det seneste stykke tid, det var den der, øh, vi havde sådan vedtagelse i Folketinget, som folk folketing foreslog, øh, som vi kom med, som så heldigvis blev, blev stemt igennem, hvor vi jo sådan set bare konstaterer, at der er øh, områder i Danmark, hvor personer med ikke-vestlig baggrund udgør flertallet, og så siger vi så, at det, det er et problem, øh, hvor at, øh, at jeg tænkte, at det var da det er roligt dag på arbejde, hvor vi bare får Folketinget til at konstatere, hvad der er i virkeligheden. At der er områder i Danmark, hvor ikke-vestlige ja. er så statistisk set af flertal. Ja. Og så efterfølgende, så kommer der en, en stor debat, som handler om, at, at Folketinget har vedtaget, at, at adoptionsbørn, fordi de kommer fra et ikke-vestlige land, aldrig kan blive danskere. Eller at, at personer, der har et ikke-vestligt baggrund, for evigt udelukket fra at blive danskere. Mm. Det var jo ikke det, vi vedtog. Nej. Vi konstaterede bare, at statistisk set er der områder, hvor folk med ikke vidstlig baggrund er i flertal, og det er jo bare sådan, det er. Mm. Og så sagde vi, at vi synes, det er et problem i områder, hvor, hvor danskere er i mindretal i Danmark. Altså noget, som jeg vil mene er indlysende rigtigt. Men det gav jo enormt stor debat, og mange medier, ikke alle, men, ma men mange medier, og også politiske modstandere, måske ikke bedre forstå de politiske modstander, men også medier, fik det jo til at handle om, at Folketinget havde vedtaget noget, som vi ikke har vedtaget. Mm. Nemlig fx, at adoptionsbørn ikke kunne være danskere. vi kan jo slet ikke have noget en dyt med diskussion at gøre. Og det er jo underligt, at sådan nogle påstande fra organisationer og politiske modstandere, kan få lov til at leve så lang tid i medierne, når alle jo bare kan slå op i Danmarks Statistik og så se, at for eksempel adoptionsbørn faktisk registreret som personer med dansk oprindelse, fordi de er, ja. har danske forældre. Ja. Det, det er jo sådan noget, hvor sådan fakta glider fuldstændig i baggrunden, og så bliver det, så kan der blive manipuleret enormt meget, og det kan køre videre i dagevis, uden at det bliver stoppet. Og det får det lov til, ja. Og det synes jeg er det er mærkeligt at være vidne. Ja, Hvordan synes du egentlig, at, at det har ændret sig? Altså både den offentlige debat, men også det at være, at være DF'er. Nu ved jeg ikke, hvor mange år du har været der, om du har været i DFU og den slags. Men du har vel også, i virkeligheden, jeg forestiller mig, at det er blevet nemmere. Samtidig med, så er det mit klart indtryk, at for eksempel dig, du har strammet retorikken, ikke? Fra den gang, du begyndte til i dag, ikke? Arh, det, er, nej, det er jeg, jeg ikke. Hvis <laughs> I godt tilbage kigger på nogle af de oh. tidlige udtalelser. så... <laughs> Det behøver vi ikke snakke om. Nej, nej, okay. Men der, er, øh, hvad, hvad med sådan opfattelsen? Kan du mærke, at det anderledes nu, end for fem år siden? Ja, det er klart blevet, det, det blevet mere men Jeg synes, det er sådan både og, fordi jeg tror, at i den brede offentlighed og i den brede befolkning, der er det blevet mere accepteret at være DF'er, eller kritisk over for indvandring. Mm. Det er blevet klart mere accepteret. Det fornemmer jeg også selv. Det kan bare være, at man er ude i forskellige steder, eller man står på et marked et eller andet sted. Så mærker man klart, at... At, at sådan har det været i lang tid, synes jeg, at det er blevet mere accepteret. Men så er der også nogle, nogle lommer, nogle grupper i samfundet. Det kan selvfølgelig være indvandrergrupper, men det kan også være pære danske mennesker, som måske er meget venstreorienterede, eller måske ikke er så politisk aktive, men bare føler sådan lidt mere rundt omkring, hvor det faktisk er blevet, øh, hvor man i endnu højere grad faktisk øh, ser skævt på folk, der er djæfer. Så jeg synes, i den brede offentlighed, der er det blevet mere accepteret, Men så ligesom, der er nogle lommer i samfundet, hvor at, at der er ligesom taget til i forhold til, at. Øh, at sige, at det er for galt, at man, øh, man styrer Dansk Folkeparti, eller man er indvandrerkritisk på en eller anden måde. Ikke? Så det er sådan både år. Men bred offentlighed, klart mere accepteret, vil jeg sige. Jeg synes også, der er sådan en... Øhm Øh, altså, jeg synes ikke kun det er på venstrefløjen, at man misbruger DF'er til at hæve sig selv moralsk. Jeg synes også, der er en del af borgerligheden eller sådan den... Den, den Ja, det er sådan anstændighedsdelen. Jamen, altså der, hvor man ikke tager nogen... Altså, man siger ikke selv noget farligt, men ja. hævder... Vi stadig gerne tage æren for at passe på fædrelandet. Man siger aldrig nogensinde til noget, der bringer en i fare. Altså, I er jo i livsfare, no, nogen af jer i Dansk Folkeparti, ikke? Det kan man ikke sige om, om, om nogle af de anstændige, der skriver hyperfloskeløse debatindlæg hver gang, at der er en eller anden for det der siger et eller andet som rykker debatten, ikke? Ej, ja. øhm, og den synes jeg egentlig også der synes jeg også godt, at vi andre, altså vi prøver at øh, tale ind i, ind, ind i den diskurs også og sige, jamen altså, det er fint nok, at du gerne vil sidde og være, og være, og være smartenheimer det er fint nok, men, men du skal ikke så samtidig forsøge at tage æren for at passe på landet. det kan du så ikke, altså det duer det, det, det ikke Øhm, så det, det generer også mig. Føler du ikke også nogle gange, at der er for lidt opbakning blandt de borgerlige til det, I gør, og det, I forsøger at gennemføre? Det er jo helt klart. Ja? Altså helt klart, vi kunne jo være. Vi kunne jo. Altså vi har jo gennemført øh, bunker af stramninger mm -hmm. siden så uh, folketingsvalget. Historisk højt antal stramninger på så kort tid, vil jeg faktisk bare sige. <laughs> Æ, når nu jeg har lov til at tale <laughs> Godt lige det, <laughs> Æ, så folk ved, at de trods alt får lidt for pengene. Hvad hedder det? Æm, jo, det fornemmer det mig klart, fordi som jeg, som jeg sagde indledningsvis, så, så kunne vi være nået meget længere. Det er jo blandt andet, fordi at der er et parti som Venstre, og det er også konservative, og mm -hmm. alliance. Det ja, er er jo radikalt. Yes. Æ, og det er del af Venstre jo også. Æm, Bestemt eller konservative også, så kører det. Mm -hmm. Så derfor er det jo faktisk, så kan man sige, radikale Venstre, så selvom det er en lille parti på Christiansborg, så er deres tankegang, har jo faktisk øh, sejret meget. Stimt. Både du var inde på, kan man sige, på universiteter og sådan noget, og, og ikke hos alle medier, men nogen, Æm, øh, men også på, på Christiansborg, hvor den radikale tankegang jo faktisk øh, også er til stede i, i Venstres gruppeværelse og Liberale Alliances gruppeværelse i høj grad. Mm. Æm, så, så, så der er der modstand fra borgerlige rækker. Det er der i høj grad. Og i øvrigt, den tid, jeg har haft fornøjelsen af æren af at være på Christiansborg, har der altid været det. Ja. Det har der altid været. Og vi forsøger jo altid, hvis der kommer en eller anden markant melding fra, øh, det kan være fra en god af støjbær, som jeg godt kan lide øh, bestemt, men, men hvor hun melder et eller andet ud, for eksempel, og, og jeg tror, hun sagde på et tidspunkt, at man skulle øh, rive øh, Grimhøje måske ned. Jævne med jorden, ja. tror jeg det, hun sagde. Hvor at vi alle så tænker, at det, det man altså minimum betyder så vil man forbyde den, ikke? Ja. Øh, men, men det betød det jo så ikke. Det var, det var bare murstenene eller. Ja, det var det så ikke engang. <laughs> nej, det var nej, nej. Og det, det er jo, det er jo, sådan nogle ting er selvfølgelig ja. øh, problematiske, synes jeg. Og, så, og det værste er selvfølgelig dem, som... Det kan være Christian Jensen-fløjen i venstre, som jo, øh, jo er radikale i min optik. Ja, ja, det er ja. internationalisme. Det, det, ligesom, det er 90'er paradigmet for fuld skrue, ikke? Det er det jo. Og der, det er klart, der møder man jo modstand. Mm -hmm. Det gør man. Og der er det jo lidt underligt, at nogle gange, så, så kan vi faktisk også få... Altså, på nogle områder har vi jo faktisk lavet nogle uden udenom regeringen faktisk med socialdemokratiet, ja. ja. og nogle gange med SF, og nogle gange med eningslisten, troede eller være. Mm. Nej, nej, men altså... Det er, jo, det er jo sådan noget med at begrænse udlandske arbejdskraft og sådan noget, og det er jo også indvandring. Øhm, så, så, så, så, så, øh, og det er jo fordi, at, at for eksempel nogle af de borgerlige, der er det jo for eksempel vigtigt, at hvis dansk industri siger, at stor indvandring er vigtigt, så er der et stort udbud af, af arbejdskraft, øhm, så er det det, der er det vigtigste, ja. øh, i stedet for hensyn til, hvordan Danmark ser ud om 50 år, ikke? Og man kan godt få begge dele, det skal bare være lidt mere balanceret. Så mm. det er et problem, jeg mener. Klart. Ja, vi kunne også godt tænke os at spørge dig, hvad, hvad tænker du egentlig om, om fremtiden? Altså hvordan, hvordan går det egentlig? ikke? Altså, nu, vi har, jeg ved ikke, om du har hørt de andre programmer, vel, men vi har etableret sådan, med flere gæster, at det går sådan set af helvede til. <laughs> øhm, og, øh, og der er ikke noget, der tyder på, at det går bedre anden generation, og der er øh, ikke nogen af vores debattører, bortset fra de helt venstreorienterede, der tror, at de har nogle løsninger, og så synes også, at vores løsninger måske er lidt naive af den slags. Så det går rigtig, rigtig dårligt. Øhm, hvad, hvad, hvad tænker du egentlig om det? Hvad hvad er, hvad, hvad, hvordan forestiller du dig det kan ende? Æhm, er, er der sådan et, et skræmmescenarie til? Er, er det Libanon? Er det <streng> <Portlandligne> Jugoslavien? Øhm, eller, altså, hvis hvad det, risikerer hvis det, vi, hvis det bare fortsætter øh, altså med, med en indvandring? Nu, er, nu Hvis vi kigger på asylsestrømninger og familiesammenføringer, så er det jo heldigvis faldende og ligger på et mm. nogenlunde lavt niveau. For tiden, der, også, ja. meget ja. gerne være lavere. Mm. Ikke? Mm. Mm. Æh, men altså. Hvis, hvis den udvikling, vi har set, ja, siden 80'erne, mm. man kan også gå til 60'erne og 70'erne med, med arbejdskraft fra turtid ja. og jugslam og sådan noget, øhm, altså så vil vi jo bare få et samfund, hvor at der kommer flere og flere spændinger, folk bliver mere og mere frustrerede. Jeg tror, der er mange danskere, de bliver mere frustrerede, for de forstår ikke, der kommer nogle folk, vi tager imod dem. Hvorfor begynder de så ikke at blive mere som os? Mm. Øhm, det vil danskerne blive frustrerede og de indvandrere, der er kommet hertil, øhm, især fra muslimske lande, jamen, der ved vi jo, de bliver jo frustreret, når de får at vide, at I må, altså, noget af jeres kultur må I opgive, og så erstatte det med noget dansk, hvis I skal få det til at fungere her. Mm. Og det vil de jo også få at vide, måske endda i stigende grad hvis der kommer flere, så bliver de mere og mere frustrerede mm. Og så mm. tror jeg bare, at vi får mange mere spændinger i samfundet. Vi vil formentlig også få øh, altså forskellige former for det selvfølgelig voldsomt, men, men samstød øh, i samfundet, hvor der måske er grupperinger af indvandrere, grupperinger af danskere, som, øh, som føler sig presset på hver deres måde, og så lader de, fordi de måske ikke føler, at at det for alvor rykker i det politiske system, så kan det være, at noget af deres frustration måske kommer til altså, kende øh, på en måde, som jo ikke er velegnet for et, for et, for et retssamfund. Mm. Det er den ene vej. Øh, og den anden vej er jo, at, at man får indvandring holdt nede især for muslimske lande. Og hvis man gør det, og man kører med sådan en ret stram udlændingspolitik mm. i 2030, måske i 40 år, mm. så, så tror jeg, at så, så kan det vinde. Mm. Fordi min oplevelse er, at, at mange af dem, der kommer hertil, Altså for eksempel med muslimsk baggrund. Det kan også godt være andre, men lad os nu tage dem. Hvis de kommer ind i et miljø, øh, en skoleklasse, hvor der er en med arabisk baggrund, eller muslimsk baggrund, eller måske to, og resten af eleverne, det er øh, danske elever, mm. øh, og familien eller tager sådan en, en åbenhed over for danske samfund, så tror jeg sagtens, at de kan blive, ja. øh, blive danskere, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Mm. Men, men hvis, øh, hvis de kommer ind i en klasse med, med 20, og der bliver ved med at komme flere klasser, ja. hvor størstedelen er med indvandrerbaggrund, så er det klart, så bliver det jo ikke bedre, så bliver det bare værre og værre og værre. Ja. Så det må være de to scenarier, der ligesom er. Mm. Ja. Jamen, altså, ja, vi, vi går jo også og tænker i de baner, og altså, vi tænker også, at der er forskellige, altså, jeg, jeg, tror ikke, at det, jeg tror ikke, det er for sent. Jeg tror ikke, at vi står i samme, altså, håbløse situation, som Frankrig for eksempel gør, eller Sverige. Altså, Nå, jeg tror ikke, det tror jeg ikke, vi Det, lige, det, det mene, tror jeg ikke, og jeg tror også, at og det der er der jo også rigtig mange, der, der taler om i, i vores cirkler, at det kan være et håb for Danmark, at, for danskerne, at vi kan kigge på nogle af de lande, hvor det, kommer til at, hvor det formentlig kommer til at gå galt, desværre. Og så kan vi altså, lære af deres erfaringer, at sige, det der, det, det er ikke os. Ja. Øhm, altså, jeg kan godt undre mig over, at der ikke allerede nu, altså, hvor vi kan, se, vi kan se ansatser til oplysning rundt omkring. Og der kan jeg godt undre mig over, at der ikke er flere borgerlige politikere, som, som, som egentlig har lyst til at tage kampen og, og, og passe på, på, vores, på vores land. Øhm, altså for eksempel sådan noget med, at, at jeg læste lige forleden, at der er, sådan, der er kommet rimelig mange borgerværen i Danmark. Ikke? Altså borgerværen, hvad sker der? Altså, det, hvorfor? Ikke? Altså, der er ikke nogen, der står spørgsmålstegn til, hvorfor? Altså, I medierne vel, men, men det gør vi andre, så vi undrer os over det. Vi undrer os også over... Hvad, hvad er det egentlig, der foregår med de der motorvejstenkast? Altså, det, nu det jo ikke, vi, vi ved jo ikke endnu, hvem det er, der gør det, men løsning af julebolde, løsning af babysæder på cykler, og altså, det er bare sådan, der er alle mulige ting, sådan, altså nye former for, for, for sådan utryghedsskabende kriminalitet, som, er som vi har meget svært ved at, at, at, altså, at få til at passe med, med det billede, vi alle sammen jo et eller andet sted har af Danmark, som det der land, hvor politimanden han stopper trafikken for at lade enderne gå over vejen. Ikke? Altså, det er lang tid siden, tror jeg. Det er lang tid siden, og det er jo heller ikke fordi, vi tror, at vi kan komme tilbage til det, men vi, jeg synes, vi ser ansat sig til en opløsning, som på sigt kan være fatal for, for vores frihed, for vores børns frihed. Um, det tror jeg rigtig nok. Det tror jeg, nok. Øh, jeg tror så også, at nogle af de der øh, julebolte ja. og hvad det ellers er, der har været i historien. Ja. Tror, at noget af det er jo også et eller andet sted. Øh, og det er ikke fordi, jeg, siger, du medier, jeg ikke, streger, vel? Nej, det, det, det er det, godt. Det, det, <laughs> men det, det, det er jo ikke, fordi jeg giver medierne en skyld for, det gør jeg slet ikke. Jeg tror bare, fordi der har været en udvikling, hvor der er kommet flere og flere medier, så rapporterer man meget om det, og så får det sådan en selvforstærkende effekt, fordi det kommer bredt ud i samfundet, og så er der nogen, der får idéer på grund af det. Det, det er cirka, at man ikke skal rapportere om det, fordi det nej, mener nej. faktisk, man skal. Mm. Men, men det tror jeg også. Det tror jeg bare er en generel udvikling med mediebilledet, en teknologisk udvikling, der gør så, spreder sådan nogle i gode og en god idé, altså ret hurtigt om, hvorfor det er. Men det er stadig spændende, sig. hvorfor det sker. Ikke? Jo, men det er det. Mm. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at hvis du for eksempel kigger på sådan noget med, du sagde voldtægtsstatistikker, der kan du bare gå ind og se, hvad det er, der ligger bag dig. Også kriminalstatistikker og nogle af de der områder, Møllerparken, Tinkbæger, Volksmose osv., der ved man jo æh, statistisk set, at det er jo her, hvor der er mange problemer, de udspringer fra. Du kan jo se. Når også går ind og kigger på statistikkerne, hvilken lande det er, at vi har de største problemer, ikke? Ja, ja. arbejdsløshed og så videre. Så, så, så det, det, er der. det er der oplysningstendenser. Men heldigvis er det jo sådan, at mange steder i Danmark, nu er vi jo i København, der er også steder i København, hvor det er jo øh, heldigvis fredeligt. Men der er jo størstedelen i Danmark, der er det jo et velfungerende samfund. Så mm -hmm. har vi desværre nogle lommer, hvor at, at det stikker af fuldstændig. Ikke? Og der, der er der også bare det, når man kigger på de andre partier, at jeg tror, at de... Jeg tror desværre, at det er sådan, at de vil gerne, øh, de vil gerne have de stemmer, som er indvandrerkritiske. Og derfor gør de jo det op til et valg, eller i løbet af valgperioden, når det er taktisk fordelagtigt, okay, ja. så vil de gerne stramme. Men, hmm. men, men når det så er måske ikke så taktisk fordelagtigt, ikke fylder så meget i medierne, så er det måske ikke noget, der sådan, øh, er, er det, det, det, det, det største, det vigtigste punkt for dagsordenen for dem. Det der er Venstre jo et godt eksempel. Der blev simpelthen lovet straksopbremsning og jeg skal ja. give dig, op til, til sidste valg, ikke? Og, Men altså, Venstre er jo også en jekyll størrelse ikke? Altså, det øh... de. Men det var fordi, de troede, at de tiltag, som vi vedtog efter valget, at det var nok til at bremse op. Det troede de jo. Ja. Og når de mm. så konstaterede, at det ikke var det, så, så blev det jo sådan lidt, så om, så håber vi, det sker øh, hen ad vejen alligevel. Det ja. sker jo nogle andre i Tyskland, der gør et eller andet, ikke? Men, men hvor man jo burde have gjort det, man burde have sagt, at jamen, vi har sagt til vælgerne, at vi vil have en straksopbranche. Vi troede, at det her var nok til at gøre det. Det var det så ikke. Men vi skal jo stadig levere varen, så må vi jo så gå skridtet videre. Ikke? Og mange af de stramninger, nu har vi vedtaget rigtig mange stramninger, men, men vi kunne jo reelt have løst problemet med, med færre stramninger. Vi tager det, vi kan få fra den Folkeparti side, men i realiteten kunne vi jo have løst det med langt færre stramninger. Altså hvis vi for eksempel havde vedtaget et asylstop, Mm. man er afvist, grænsen. Det er jo dybest set en stramning, ikke? Ja. Man kunne godt have erstattet 20 af de andre stramninger. Ja, ja. øh, og det er jo et spørgsmål til sidst ende om politisk vilje. Og der spiller det meget ind, hvordan... Øh, ja, det er jo kedeligt at sige det, hvordan EU-kommissionen og Tyskland ser øh, på Danmark. Det går man meget op i... Øh, men der synes jeg også, det er meget tydeligt altså hos Venstre, hvor lojaliteten ligger. Ikke? Altså, at der er man meget glad for EU, og man er meget glad for at fortælle om, at nu der er der altså færre asylansøgere, samtidig med, at man hylder EU, som jo bestemt ikke har været glad for, at Balkanruten blev lukket på den måde, som den gjorde. Ikke? Altså, det er jo ikke EU, der har ansvaret for det. Det er jo heller ikke Venstre, der har ansvaret for det. Nej, altså, øh, der kommer jo stort set lige så mange asylansøgere og migranter til, til EU nu, som der gjorde for... Øh for et år eller to siden. Ja. De kommer bare et andet sted fra. Ja. Okay. Så, så EU har jo ikke løst det. Der er mange, der ja, siger, at den der aftale, man lavede med Tyrkiet, det har været med til at løse problemet, men det har det jo reelt ikke. Øh, så det, det, det, det har det jo ikke. Øh, altså, der burde man jo gøre det, man venter både omkring. Integrationsudvalget i Folketinget havde fornøjelsen af at være på en tur, eller vi havde fornøjelsen af at være på en tur til Australien, hvor vi talte med nogle af de australske ja. politikere osv. Og, øh, og det var jo en sand fornøjelse, at tale med... <laughs> Chefen for deres øh, afdeling inden for Søværnet, som stod for at afvise dem. det var jo en mm. stor fornøjelse at høre, hvordan de, øh, hvordan de gjorde det, og det, det, det, kan jo, øh, det kan jo sagtens lade sig gøre. Det er, det er et spørgsmål om politisk videre. Ja. Skal vi lige skåle for den australske model? Ja, det var da en god <laughs> ja. Skal vi ikke gøre det? Skåle dansk. <laughs> Jeg skal se til lytterne, at øh, I lytter til øh, Meet the Selsings med Eva Selsing og Rune Selsing. I dag har vi besøg af Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Og indtil videre har det vist nok mest været sådan en ret venlig samtale. Men vi det har... stopper nu. Vi, stopper det. Vi, har, vi, har også noget, vi har også noget kritisk. Det. Vi, har noget kritisk. vi synes faktisk, at, øh, at Dansk Folkeparti svigter her for tiden. Og det er selvfølgelig helt forkert at sige, at det er Dansk Folkeparti, der svigter, fordi det er det ikke. Det er jo ikke dig, der svigter. Det er ikke Marie Kraup, der svigter. Jeg vil, jeg vil faktisk sige, at det er ikke engang størstedelen af folketingsgruppen, der svigter. Det er ledelsen, som du så godt nok også er en del af nu. Især, især Christian Thulesen Dahl. Altså, han er simpelthen for svag. Nej, øhm, han er ikke svag. Han ved da udmærket godt, hvad ja, han vil. Jeg tror, så en krav, op. hvis han så sådan lidt objektivt på det, så vil han kalde ham en lille skoledreng. <laughs> det er grove løg. Pas på, ja. nu får du medierne på nærmest. Hvis, hvis, hvis, hvis vi nu kigger sådan altså, objektivt på det, han taler jo ikke. Om problemet, hvad? Han går jo ikke forrest. Han siger næsten ingenting om det. Og det er altid sådan blødt og uld i mund, og øh, hvad er det pressechef Søren Søndergaard siger, ikke? Vi skal helst ikke tale om et slarmvæld, det er ikke vestlige og den slags, ikke? Det skal fældes meget ind. Der er en meget, meget stor diskrepans mellem, hvad du og Marie Kraup siger, og hvad Christian Thulesen Dahl siger. Og min mistanke, det er, at han er bare magtpolitiker. Han vil gerne være statsminister, det er sådan, og det er, han fortæller jer i Folketingsgruppen, om det er strategi. Vi skal maksimere vælgerne, fordi hvis vi går ud nu og strammer retorikken, så skræmmer vi vælgere væk. Og uha, og det går ikke, øh, og så kommer vi ingen vegne. Det gælder om at være strategisk og tænke langsigtet og være magtpolitiker, lidt ligesom Anders Fogh gjorde det i sin tid. Øh, men, men, men helt ærligt, det gavner jo ikke Danmark. Jeg skulle have taget en kulpen med, så jeg kunne skrive alt det der. Ja, ja, ja. Men der er papir, og jeg kan kaste en kulpen over til dig, hvis du... Ja, det går nok. Ja, vi kan nok komme der er mange flere partipunkter her også af Tulesendal. Men hvad siger du til det? Hvad siger du til det? Altså, hvis den gode formand, han var magtpolitiker, forstod på den måde, altså magtpolitiker som vil sidde på posterne for enhver pris, så havde Dansk Folkeparti jo siddet i regeringen nu. Ja, fordi vi kunne jo have, øh, vi kunne, vi kunne godt være kommet i en regering efter folketingsvalget, sagtens. Æh, det lå jo på bordet, mm. Æh, så øh, Christian Dahl kunne da være blevet en fin og fornem øh, minister øh, i Danmark. Æh, men men øh, vi kunne faktisk ikke få nogle politiske indrømmelser, og, mm. og derfor takkede vi jo nej. Øh, fordi vi vurderede, at de politiske indrømmelser havde vi nemmere ved at få, hvis vi stod uden øh, for regeringen. Um, og det var blandt andet sådan noget med grænsekontrol og det var sådan noget med konventioner og det var sådan noget med, at vi ville have nogle flere udlændingsstramninger og Venstre har jo sådan et mantra om, at dem der kan og vil, skal have lov til at komme yes. til landet men der er jo rigtig mange, der gerne kan og vil uden store verden, og det er ikke ensbetydende med at alle sammen skal komme til Danmark vel? Um, og det var jo fordi, der var politiske uenigheder og så var det politikken, der var det vigtigste frem for, uh, for posten. så det synes jeg faktisk er det bedste modargument til det, du er kommet med der uh, fordi at hvis det var, at, at, at det vigtigste var at være magtpolitiker, forstået som at man skal have posterne. Så havde vi jo posterne i dag. Øh, Måske har set. han bare højere ambitioner. Måske vil han gerne bytte plads med deres lykke på et tidspunkt. Øh, altså, det tænker du ikke? Det, det gør jeg faktisk ikke. Øh, og, og jeg opfatter faktisk æh, Christian som æh, en strammer. Der er jo også en arbejdsfordeling i et parti, skal I tænke på. Mm. Øh, og hvis du kigger på Dansk Folkeparti samlede udlænding og integrationspolitik, så vil jeg faktisk komme med den posten, øh, uden at på nogen måde antyde noget som helst om, om, om nogen andre, at, at, at Dansk Folkeparti's samlede udlændingspolitik nu er faktisk strammere, end den var for eksempel i, øh, i nullerne. I 0erne gik vi for eksempel, og det er under øh, Christians lederskab, i nullerne gik vi for eksempel ind for, at, at der accepterede vi jo faktisk, at der kunne komme store dele af udenlandsk arbejdskraft til Danmark, fra en række ikke-vestlige lande. Øh, og det gør vi jo ikke mere, der har vi jo strammet op, blandt andet udenom regeringen. Øh, I 0erne accepterede vi jo for eksempel, at, eller vi havde det synspunkt, at det var okay, hvis flygtningene blev begyndt at blive integreret i det danske samfund. Det synspunkt har vi jo heller ikke mere. Så jeg vi faktisk menet på en række områder, der mm. har vi faktisk lidt lidt strammerkurs, end vi havde dengang. Ja, ja, men ja, der er også sket noget i det politiske landskab det sidste års tid, ikke? Fordi nu sagde du lige, at, at du, du vil faktisk ja. mener, at, altså, at Christian Tuldal, han, er en, han er en strammer. Det, det tør jeg godt tro på. Ligesom at jeg også tror på, at han er... At han ikke bryder sig om, om skat. Okay. At han, at han ikke bryder, bryder sig om, om, om, om skat. Uh, han går alligevel ud og siger nogle sådan et socialdemokratiske ting for tid til anden, ikke også? Det er jo fordi, at hvad han mener indeni, og hvad han gør som politikere, ikke nødvendigvis er det samme. Altså, vi er jo også kun mennesker, ikke også? Jeg men tænker, jeg er altså også lidt socialt Jamen Det er så, så okay, Martin. Det men, men, men det, der er vores kritik, det er, det kan godt, hvad han mener det, men han siger det ikke. Øh, og det er et problem. Han skal gå forud. Han har en voldsomt meningsdannende øh, kraft eller mulighed for at påvirke meningen, øh, meningsdannelsen i Danmark som formand for Dansk Folkeparti. Han taler ikke om islam, og når han gør det, så, ja, så, så, så ender vi i øvrigt islaming, som er jo, altså noget tjask, og det, det er jeg helt sikker på. Vi kan tage testen her nu. Hvis du også mener, at det er noget sjask, du behøver ikke sige det, fordi det kan jo, det kan jo koste dig. Ikke også? Så hvis du blinker med det ene øje, nu siger jeg, at jeg synes, at det der at snakke om øvre det var noget sjask. Kom så, giv mig et hemmeligt tegn. Jeg kan altså se jeg, på dig, at du er enig, jeg, jeg, jeg, jeg har det sådan, jeg synes, at Christian er... Øh, altså, han, han, han ønsker at føre en stram udlændingepolitik. Øvre-islam. Jamen altså, det kommer an på, hvad du lægger i det. Altså, hvis du ligger. Hvis du ligger det i det, at, at islam skal reformeres, for at det kan fungere øh, i det danske samfund, så vil jeg jo mene, at det skal islam jo. Øh, mm. Det vil jeg jo mene, at det skal islam. Yeah. Men hvis du mener den del af euroislam, som der er nogle islamister, der har gjort sig til fortaler for, og ikke min formand naturligvis, <laughs> øh, som handler om, at man sådan stille og roligt skal... Altså man får det til at se ud som om, at man vil reformere, men man dybest set ikke ved det. Så jeg synes jeg føler, at det er en dårlig idé. Ay, du er smooth. Det har du lært den på ja, bagen. Altså, ja, så, så, så, så vil jeg bruge sådan en Men det er fordi I vil jo igen. gerne have, at jeg skal sige, at min formand. Du behøver han ikke høre sig det. Du skal bare give mig tegn. Jeg siger jeg, det til jeg, nogen. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, det er kendetegnet på Det kan vi ikke få dig til at sige. Derfor det med tegn Tegnsprog er jo lige så godt som digitalt ikke. Vi siger det ikke til nogen, Martin. Du kan bare snedigt eller i øret, eller sådan Det vil jeg jo ikke. Nu skal jeg på, at Jeg klører mig nogen steder i livet. Det kan blive Der vil jeg bare sige, at det er min opfattelse at at Christian er en strammer. Altså det, jeg mm. har ikke oplevet på noget tidspunkt, at han for eksempel har, har sagt til mig, at det der forslag, Martin, det skal vi nok lige lade være med at stille, eller eller andet. Det er det, har jeg ikke oplevet. Jeg har faktisk oplevet, at, at han sådan set også er en, er en medspiller i forhold til at komme med idéer til, hvordan man kan, kan stramme udlændingspolitikken, Og det andet ville jo også være mærkeligt, at han er formand for Dansk Folkeparti. Ja, men der er jo sket noget godt det seneste års tid. Ja. Øh, vi har bemærket, at dig Marie Krav I får lov til at tage nogle virkelig fede kampe, og, og I, I får rum til det. Jeg synes ikke, at jeg har indtryk af, at det var noget, I havde rum til, før at der optrådte sådan noget som nye borgerlige, som kommer og presser jer fra højre. Vi tænker jo ude, og det er ikke kun Rune og jeg, det er relativt bredt i vores øh, cirkler, at vi tænker, at I har fået lov af den strategiske Christian øh, til simpelthen at tage nogle af de der slag, fordi så ser det i hvert fald ikke ud som om, at I løbet fuldstændig fra fanen i ønsket om at komme ind og sidde. Det sådan sådan ellers lykke. Ja, yeah, altså, jeg fornemmer lidt, at øh, hvis jeg siger noget <laughs> andet, så vi vi nok ikke <laughs> tro på det. Men, men altså, det, altså, hvis I går tilbage og kigger, i den tid, der Dansk Folkeparti eksisterede, så har vi jo med jævne mellemrum, nyborgerlige eller ej, eller dansk samling eller ej, eller hvad man nu kan finde på, kommet med holdninger, som har været ret øh, ved nogen jo kraspørstil. Og det har vi jo også gjort, altså før der var noget, der hed, øh, nyborgerlige eller dansk samling. Og det, det vil vi jo også blive ved med at gøre fremadrettet, uanset om vi så i øvrigt kommer i Folketinget eller ej. Fordi det ligger jo så dybt i Dansk folketings DNA, at man skal stramme udlændingepolitik, og man skal sørge for, at der kommer færre til landet, mm, og måske øhm, Og det vil jo være helt absurd at forestille sig, at, at øh, altså f.eks. For, for Pierre Kærsgaard, som har været med til at starte Dansk folketing, vil, vil give stafetten videre til en, som, øh, som ikke øh, virkelig vil videreføre Øh, fan, og som er helt inde i, i Dansk Folkeparti's DNA. Jeg synes faktisk, det er lidt mærkeligt, at jeg skal stå her og forsvarede for sin forbundstamme. <laughs> det er han om nogen, ja. faktisk, og det kommer ja. til stykket. Altså, jeg, jeg vil sige, det, det er jo en den her holdning, som vi kan udtryk for her, den deles bredt, sådan i vores øh, lag af Nationalkonservative. Nå, men der er øh, også, jeg møder jo også folk, der siger, der siger til mig, øh, Martin, nu, nu, nu, nu skal der virkelig til at ske noget, og nu. nu må I... Nu må I banke i bordet, så I virkelig kan sætte det ja. igennem, og I kan få det der Og Jeg plejer altid at sige til dem, at det der er meget fint, så forestil jer, at jeg sidder inde i forhandlingslokalet, og så banker jeg i bordet, og så sidder de andre og kigger på mig og tænker, hvad laver han, og hvad, hvad skal jeg så gøre bagefter? Altså, det, det er jo uh, helt sikkert ikke, er det jo ikke i, uh, Nej. i demokrati? Nej, altså, vi, vi tænker jo lidt, at, at dig Marie Krav, I har samme rolle, som Inger Støjberg har. Ikke? I går ligesom forrest med en rigtig stram retorik, og jeg tror på det, ikke? I har med jer, ja. men I har da, sådan altså, set ikke en... opbakning fra partiledelsen. Da, partiledelsen da, er helt andet sted end jer. Men, men så du selv påpeget, så har jeg jo haft... Nu har jeg jo i, i et stykke tid siddet i vores hovedbestyrelse i vores gruppebestyrelse, og nu i det såkaldte øh, koordinationsudvalg. Mm. Øhm, altså, jeg vil sige, at vi er, vi er ret enige øh, i ledelsen om det ja. her punkt. Øh, så så det, det, ja. det, det, det er sådan, det er. Ja. Øhm, og det... Øh, det ser ikke lige ændre sig. Men jeg, men jeg hører tit det her med, at der ja. også er nogen... Eller tit. Jeg hører en gang imellem. Faktisk jeg hører jeg mindre og mindre. Øh, men jeg hører det stadig en gang imellem, at... Øh, og det kan man jo måle op på, hvis i den periode, hvor der kom mange til landet, så var der selvfølgelig folk, der var mere frustrerede, mm. så skulle der ske mere. Mm. Nu er det så aftaget lidt, fordi folk kan se, at nogle af stramningerne jo rent faktisk øh, har en effekt. Så jeg hører lidt mindre, men en gang imellem hører der stadig folk siger, nu, nu skal der ske et eller andet. Ja. Men, men det er ikke sådan, at nu er, nu er bundene blevet slået løs, og så, <laughs> Øhm, Martin, det er også, jeg, har, jeg har trådt min politiske barneskå, dengang Anders Fogh, han var statsminister. Og ja. jeg kan huske, hvordan han fik... Du må ikke også sige. forskellen på Inger Støjberg <laughs> ja. og så øh, undertegnet en ja. krav, er, at når Inger Støjberg siger, øh, at, at nu vil hun øh, gøre et eller andet ved måske, så siger hun det bare, vi andre, vi stiller forslag om i folketingssagen og lukten. Det er forskellen. Det er også en væsentlig forskel. Og så, og så stemmer en Støjberg imod, og vi andre stemmer så sjovt nok for vores eget forskelle. <laughs> oh, det er det der forskel. Men det er jo lidt noget teknik, fordi der er jo ikke nogen, der registrerer, hvad der foregår i Folketingssalen det er, alligevel. det er, det er, så det er jo lidt en kramme Jeg synes jo lige, du har givet af Martin, og den er god nok. det. Det er Marie også altid det der med Folketingssalen. Jeg har også diskuteret det her med hende. Ikke? Men det er jo helt um, forkert, at komme til det Nu nu du kommet med en kritik af min højladet formand, så må også komme lidt en anden vej. Det der foregår i folksinsalen, det er i sensten af, ja. hvad der foregår ja. uh, i danske ja. demokrati. Ja. Okay, nu er vi lige den her, en uh, anekdote her om Anders Fogh, ikke, som virkelig var en magtpolitiker, ikke, og han ja. virkelig fik, fik overbevist sit parti om, at det var rigtigt at gå langt til Venstre og blive sådan et socialdemokratisk midterfætterparti, og internt talte om, Venstre skulle op på 40%, og den slags. Det var det helt store mål, og den slags. Ja. Det man kunne se var konsekvenserne af hans regeringstid. Det var et, at Danmark, øh, hvad hedder det, han, han var en ret socialdemokratisk øh, statsminister, ikke? sådan mål på hans politik, plus allervigtigst, danskerne bevægede sig rent politisk, fordi han var sådan en vigtig meningsstander. Han påvirkede, hvordan danskerne tænkte om politik, og danskerne rykkede markant til venstre, under Anders Fogh. Ellers, for, siden 70'erne, er de ellers bare rykket til højre. Under Anders Fogh, det markant til venstre. Og det var, fordi han var sådan en falsk, han var sådan en socialdemokratisk øh, statsminister, der skulle repræsentere borgerligheden. Og det er var det samme, vi er bange for med Thulesen Hans Han svigter sin rolle som meningstander. Hvis han gik ud os og sagde, kære venner, prøv at høre her, hvis vi skal bevare Danmark som et frit samfund på lang sigt, så kan vi ikke fortsætte den her kurs, der skal laves om. Vi skal have de her konventionsbrud. Vi skal have en helt anden form for integrationspolitik med tørklædeforbud og ikke nogen koranskoler og den slags. Det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal bevare Danmark som et frit samfund. Hvis han gik ud og sagde det, og gentog det, og blev ved med at insistere, så vil han til sidst komme igennem med det. Jeg tror, det er rigtigt, at I vil nok tabe et par mandater på kort sigt, men på lang sigt, så vil de andre partier begynde at kopiere jeres retorik. Det har de jo gjort historisk set. Så på den måde vil I rent faktisk have mere magt, selvom vi vil have færre mandater. Jeg anerkender selvfølgelig fuldt ud dine strategiske evner. <laughs> Men det <laughs> er jo faktisk sådan, at Dansk Folkeparti har jo aldrig været større mandatmæssigt mm -hmm. i Folketingssalen, hvor det Jamen, er der, det, er rigtigt, tæller, det er som bekendt. Og, og, og det er jo sket under Christians lederskab. Men det er jo netop det, jeg siger, at mandaterne er faktisk ikke der, hvor der er mest indflydelse. Jo, der kan være endnu mere det ret, indflydelse, de har prøvet meningen. Nå, men det jo, flere du har dig, jo flere mandater du har, jo, mere, jo flere af de andre partier vil jo så kigge på dig, og så mm. sige, nå, det er jo nok, fordi det bevæger sig i den mm. retning, som befolkningen gerne vil have, hvor vi lægger os lidt op ad det. Så det har jo sådan set virket UK, altså, fordi vi har jo faktisk fået rigtig meget igennem. Og der må man jo sige, i stedet for... Øh, altså, man kan selvfølgelig altid diskutere, hvordan man strategisk skal lægge sig. Strategi handler mm. jo også om at få politik igennem. Mm. Øhm, men, men i sidste ende er det jo op til, selvfølgelig højere også inde på Christiansborg, men de kære vælger. Altså, hvordan, hvilket mm. samfund vil de have? Mm. Og nu bliver vi ved med at sige det her med, med halvt socialdemokratiske. Altså, jeg ja, <laughs> er det socialdemokratisk. Jamen, det er også, også går okay. går indfærdigt, at staten skal tages af de udsatte osv. Det, det, det går jeg grundlæggende ind for. Men hvis du kigger på kultur og kirke og udlændepolitik og familie og sådan noget, så, så, så når folk kalder mig for stok så, så bliver jeg jo... Det bliver jo sådan lidt talt som kompliment, ikke? Jamen, det skal ja, ja, du også. Men Martin, det som er Rune's pointe, det er, det er ikke i forhold til... sådan Jeg man... fornemmer Rune's pointe forholdsvis klart. Mandata... Ja, men jeg kunne godt tænke mig at uddybe den. Øhm, det er jo ikke, at altså, antallet af mandater, det er... Det nævnte vi også i går, da vi diskuterede med Jørgen B. Olsen, at vi tænker jo, at det starter ikke med politik, samfundsændringer. Det starter med, med nogle idéer. Det starter op ja, ja. i hovederne på folk. Øhm, Anders H. formåede med sin... Øh, socialdemokratiske bevægelse, for det var en bevægelse, og det var en vækkelse, øh, en strategisk vækkelse, og rykke danskerne, og rykke debatten til venstre. Øh, det var ikke særlig godt, synes vi, på en masse områder, øh, men vi kan se, altså vi er bange for, at Christian Thulesen dals manglende... Han taler ikke om islam. Altså, det, det gør han... Jo, Jeg gang. Gang. Det, islam. Øh, ja, oh, islam. Så, <laughs> øhm, Men han svigter, den, han svigter den del af debatten, og det, vi er bange for, det er, at han simpelthen får islam islamdebatten, når han nu kunne øhm, øh, skærper den. Altså, rykke lidt til de der hegnspæle, gør det rum inden for, hvilket man kan tale kritisk om indvandringen, endnu større. Det vil jo være... Fordi idéerne kommer først, politikken kommer efter. Altså, politikken kan ikke gennemføres, hvis ikke, at der er en eller anden følelse i befolkningen, og selvfølgelig også på af at det er den her vej, vi skal gå. Det starter med idéerne. Der har han et enormt ansvar, som vi altså mener, at han svigter. Han, lad, ja, jo, jo, han lader dig og Marie, gå, Marie Krab, gå ud og tage en masse slag. Det er også fint nok, og I gør det godt, men vi mangler jo ham. Jamen, jeg synes kræsen for for tid til anden også gælder i uddannelsesbanen. Mm. Altså, det synes jeg. Æ, så vi så gerne <laughs> her. Ikke <laughs> altså, så vi så vi gerne her og gør lidt mere. Det, øh... mere ærligt. det er ærligt mere Bodskab bedre. Har ja, det godt. Æ, men, men jeg men jeg tror bare altså, at det der skal til for at man kan få politik igennem, det er jo i høj grad at, at, at man får vælgeropbakken. Mm -hmm. og, øh, og det, det, det, det går sgu nulund, så havde vi lige en lille EU-sag, hvor det gik knakken så godt, men øh, men, mm. men bortset for det så bevæger det sig jo en rigtig retning. Og det er jo skidt under formands øh, lederskab. <laughs> du, er, du er meget lojal, og det, det er også godt. Jeg, vil gode, jeg er glad for lojalitet, altså, og jeg vil gerne skåle på det. For lojalitet? Uh, ja, ja, for lojalitet. Ja. Det er en god ting. man skal være Troskab troen. og lojalitet. Troskab og, lojalitet. Og, Gud, og, og, og Gud, kong og fæderland. Og Gud, kong og fæderland. Og formanden. Nej. Og <laughs> kone. Det er ikke ham. Skål. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at have været lidt mere af det her euroislam. islam Det mm. øhm, du <laughs> Jamen, jeg ved det godt. Øhm, fordi du, sagde faktisk, du forsvarede jo faktisk lidt øh, og sagde, at øh, det er da også fint med en, en moderat islam. Nu mm. i huk kommer jeg mig øh, så en kravskritik, og det var nemlig, at øh, der er jo ikke brug for en moderat islam. Der er brug for, at øh, de muslimer, der er i Danmark, de bliver assimileret. Altså, kulturelt assimileret, det vil sige, i anden eller tredje generation i virkeligheden, bliver, bliver protestanter, ikke? Fordi de gifter sig med en dansker og deres børn, bliver opdraget i en protestantisk, tingene, tro, ikke? Ja, så der er ikke brug for euro-islam. Øh, der er heller ikke brug for islam-light. Jeg har faktisk jeg så det interview, han har, han godt, han har faktisk udtalt, han udtalt sig om det her før, det her fjollede med reformislam, islam Jeg altså islam-light før, vil jeg bare sige. Ej, altså... Det, jeg, prøv, prøv, prøv, det, er jo det står du simpelthen og det er jo ikke det, der er brug for. Der er brug for assimilation. Men, der er ikke brug for, ja, for islam-light. Jeg synes, det, er, det bedste ville være, hvis øh, altså de, de eksempler på integration øh, eller assimilation, som er gået godt i Danmarks historie, det er jo, hvor folk er kommet hertil, og så er de blevet ligesom os andre, mm -hmm. for nu at sige det, øh, som det er. Hvorfor siger han så ikke det, i stedet for det der pjat? Dansk Folkeparti har da talt om, at øh, skubbølge ja, ja. eller land. I har, det er ja, det, ja, vi ja, taler ja, om har. i... Ikke har har vi ikke altid talt om det? Det jo, gør man da stadigvæk. Jo, ja, der jo, var også bedre, øh, på det her punkt. Det kan da også godt være, at formanden har sagt det øh, et eller andet sted givetvis. Altså, så tror jeg tror ikke, der er noget problem... Mm. ved det var, at formand han, han sagde det. Men jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan selvfølgelig tage fejl, og det er selvfølgelig være en, være meget fint, men jeg tror ikke, at, at samtlige muslimer i Danmark, de lige melder sig ind i folkekirken i, i morgen. Det kan selvfølgelig booste mm. medlemstallet, men det kommer nok ikke til at ske. Uh, og derfor må man jo også, når spørgsmålet bliver stillet, appellere til, at de også tager afstand for de dele af, af islam, som er problematiske. Vi har jo i Folketinget, altså i Folketingssalen, hun, mm. uh, <laughs> vedtaget lovgivning, som faktisk kriminaliserer dele af islam. Uh -huh. For eksempel i den dokumentar, ser, Måske måske ender bag i sløret, hvor de står opfordret uh -huh. at tage imod flere i alt muligt. Uh -huh. uh, det har vi jo faktisk kriminaliseret, det at man for eksempel står opfordret til det. Det er jo faktisk at gå ind og kriminalisere dele af islam. Det kan man da godt sige er, at, at, at, at så tager du de dele af islam ud, og derfor kan du godt kalde det for, så bliver det mere islam-light. Uh -huh. Men det er vel meget godt, synes du ikke det? Jo, det var da et udmærket skridt, det er bare men, det er bare, men, men hele målsætningen om at få islam-light eller euroislam, altså så har man jo virkelig mistet, hvad det hele går ud på. Jeg er med på, at du ikke kan jo, få nogen til at gå hen og kommentere, men dig, der, du er, kan for, der er, er jo faktisk nogle. Der... om det, for jeg taler faktisk ikke så meget om islam det kun for at light. understrege, hvor fjollet han er, og hvor han er i den her debat. Det er kun det. Jeg gør det for at underminere hans troværdighed, og jeg bruger det her som eksempel, fordi det virkelig var dumt, og han fik jo også rigtig mange tæsk for det, også far for række. Altså, jeg tror ikke på, at du var glad den dag. Hvis hvad der er tåbeligt, så kan man jo argumentere for, at det måske er lidt, lidt tåbeligt, at I bruger så meget tid på at undergrave uh, en person, som måske er en af de bedste chancer, vi har for at uh, for alvor at vinde skuden, ja. hvis I også er. Ja. Vi, vi tror, at vores kritik muligt for ham til at rykke til højre. Det er det, vi gerne vil opnå. Det er det, vi prøver at opnå. Og det, vi får se, om det lykkes, men, men, men ja. vi tænker, at han jo heller ikke bryder sig om, at der sidder nogle meningsfælder, som vi jo er, meget langt hen ad vejen, og synes, at det er, det er noget rigtig sjask. Og nu blinkede du ikke lige før, da jeg spurgte dig, om du også synes, at øvre islam er øje. Mine var, har højde. været fuldstændig ja. <laughs> <laughs> Men, men øh, jeg kunne se, jeg kunne læse det i din aura. Så, Nej. <laughs> så det er godt. Øhm, ej, men det Ja, altså, vi, hvis, vi er ikke tilfredse. Du er muligvis øh, tilfreds med... med, er tilfreds med, med, med, med, med du er altid tilfreds med Du er altid <laughs> Det er altså en af grundene til, at jeg tror, at jeg ville have det svært med, altså, med sådan at være sådan partipolitisk. Derfor skal man sige sådan nogle ting. Det er jo bare lojalitet. I, i, jamen, det er så også mere, ikke? Altså, nej. Det, det er jo, nej, nej, det er jo sådan en strategisk lojalitet, er det ikke? Altså, det er jo ikke sådan inde i hjertet, at du tænker, nu er jeg lojal over for ørger Hvis det kommer fra hjertet, så, så er det jo ikke så godt, jo. Nej, men det er nemlig det. Men... Øhm, men, altså, jeg mener, at Dansk Folkeparti er, er, er helt oprigtigt, er den bedste chance, det her land har mm -hmm. for at, uh, at klare skærende. Hvad synes du om Nye Borgerlige? Jeg synes, det er oh. nok stærpere. men, men uh, uh, ja, det er jo lige, hvad jeg synes. Altså, jeg, det er jo, jeg synes, det er jo sådan lidt underligt, at jeg for eksempel har været i debat med repræsentanter fra Nye Borgerlige, hvor de jo har sagt meget klart og tydeligt, at sådan noget med burkeforbud og forbyde væsse, måske, og alt det her, det er bare ligegyldig symbolpolitik, og tørklædeforbud og ligegyldig symbolpolitik. Og so so so so think... so, think... uh, so så <shamefulwohl> <fruits> <laughs> so so more... <treative> so、går der <Lol terminus> et par dage, <moved> og så har de deres første pressemøde, og så vil lige pludselig forbyde det hele. Og når man oplever sådan noget, så tænker man jo, så kan man for alle vore tale om strategi. Så når jeg har oplevet sådan noget, så tænker jeg, at det er nok mere... Hvad tror du så, strategien går ud på? Martin, tror du ikke bare, at de er amatører Dansk Folkeparti har man kan overgå. Men tænker du ikke, at strategien er? Der er et hul, fordi Dansk Folkeparti, primært Christian Thulsen Dahl har været for meget skoledreng. Og, jeg tror, jeg har for meget i Så <laughs> der er simpelthen plads til højre, og det er det, de forsøger. Den, det <laughs> <laughs> og, um, der skal jeg faktisk ikke særlig meget til. Det, det, det, det er jo det, de har tænkt. Og, og ja, de er jo, øh, de er jo politiske amatører, så der ligger ikke sådan en fuldstændig klar øh, plan frem. De ved bare, de til højre fra Dansk Folkeparti. Der er Dansk Folkeparti har, har svigtet, og, og nu er der plads til dem, hvis, øh, hvis Thulesen Dahl havde været mere markant, hvis du havde været formand i stedet for ham. Ja, er, så havde Ny ikke eksisteret, der har ikke været behov for dem. Altså, jeg, ja. jeg fornemmer, at du er stærk i troen. Og du ved jo, hvordan ja. det er med folk, der er stærk i troen. De er meget, det er jo meget svært at overbevise dem om noget andet, ikke? <laughs> <laughs> så, så det kan godt være, ja. det er lidt op i bakke i forhold til det sidste stykke tid af programmet ja. her. Men, men altså, jeg, jeg, jeg, vil nu, jeg vil nu fastholde, at øh, altså, jeg, jeg, altså, jeg var også inde og læse Ny Borgerlis program, da det var, at de, at de kom frem. Og det er altså ikke... Altså, så vil vi selvfølgelig sige, at det skal jeg sige, og det er fair nok. Men det var ikke sådan, at jeg sad og tænkte, hold op, nu, øh, nu gunger det. Meget af det har Dansk Folkeparti jo mm. ment i, øh, i lang tid, og, og det mener vi jo fortsat. Og det er jo ikke sådan, at vi begynder at ændre noget, fordi at, øh, at de kommer til. Og i så mm. gik vi ind for et burgerforbud, før nu Borgerlige gik ind for et burgerforbud. Og nu kan det være, at vi endelig får, øh, får held til at få det gennemført. Så I har mere street cred, hvad det angår, end de har? Mm. Det er meget fedt. Æh, det vil jeg bestemt mene, at vi har. Altså, fordi vi, vi er... Den dag, det kommer lang tid før, at jeg overhovedet har noget med, med Dansk Folkeparti at gøre, var der jo folk, der kæmpede øh, kampen. Øh, folk, der var med til at starte det op, mm -hmm. øh, og som stod i modvind øh, hele ja. vejen. En, og af dem, jo... en af dem var Christian da. Ja, men det er rigtigt. Øh, det er rigtigt. Og, og det har folk jo gjort, fordi de virkelig har følt noget for det. Ja. Altså, der var der gode chancer for at gøre politisk karriere andre steder. Øh, det vil jeg sige. Og også de der med magtpolitikere, det er sagt et par gange. Man skal finde ud af, hvad man mener med magtpolitikere. Fordi der er jo nogen, hvor ministerposterne, for dem der er det det vigtigste. Og dem kalder man jo typisk for magtpolitikere. Men hvis du sidder på en ministerpost, og du sidder og administrerer en politik, du ikke går ind for, har man så magt? Det ved jeg ikke, har man det? Det synes jeg jo ikke rigtigt, man har. Der synes mm. jeg mere, at man, altså, at, at magt eller indflydelse, afhænger af temperament, øh, altså, det må være at få sin politik igennem. Altså hvis man kan få politik igennem, udenom, så må det være det vigtigste. Og der kunne. Der går der mm. siddet nogle DF'er på nogle fine og poster. <laughs> altså da Pia fik øh, øh, posten som formand for Folketinget, der handlede vi jo ikke med politik. Der sagde vi jo til de andre partier, at vi mener, at, at Pia fortjener at få den post, mm. på grund af den karriere, hun har haft og det, hun har gjort. Um, og det var der så nogle andre, der ikke mente, de ville begynde at handle politik. Uh, men, men i sidste ende endte det jo med, at vi ikke handlede politik. Hun fik sådan set uh, mm. posten, ikke? Uh, og det, det, sådan bør det være, efter min opfattelse. Du sagde noget lige før, som, som jeg gerne lige vil kommentere, som jeg er meget enig i. Altså, at, at du og andre også, også, også står på skuldrene af arbejde indvandringskritisk arbejde, som modige mennesker har gjort for os, og mange af dem sidder i Dansk Folkeparti. Øh, nogle af dem sidder også ude omkring øh, i debatlandskabet. Øh, men det synes jeg faktisk, jeg synes faktisk, at øh, det synes jeg er rigtigt, øh, og det er også noget, som, som folk i dag, også henne i, i blæverborgerligheden, som en gang imellem tager sig sammen til at sige, uha, måske er det også, måske det er også godt, hvis, hvis der ikke altså bare er helt åbent altså Altså, hvis grænsen ikke er sådan helt åben. men Måske, måske det er det meget godt, hvis vi lige forsøger at passe lidt på. Ikke? Ja. Altså, når, når, når de så endelig kan, kan komme til ord i den debat, så er det fordi, at der er blevet skabt et rum, hvor man kan tale kritisk om de her ting. Ja, ja. Og dem, der har skabt det rum, det er ikke os, der sidder her. Det er jo, du har i højere grad, men, men det, det er folk, som har været modige. Og der, der skylder vi simpelthen Dansk Folkeparti alt muligt tak og ære. Det, som vi jo selvfølgelig er ked af, Og Christian det, var med til at starte. Øh, jamen ehm, han det, har jo, det han har været med. sagen, jamen så fylde det også rigtig var jo nok. også med nulskat, da så for hans velkomst. Ja. Øhm, men men det som vi tænker, det er at øhm, at det der sker lige nu, det er under Tulsendal, altså er det som om at altså der er en enorm goodwill i den del af befolkningen, som godt kan se, at der er et problem med indvandringen at at, at den følgeparti ligesom nasser på den goodwill lidt nu altså ligesom altså hviler på laverbærene nå no, nemmen på på nu hvor er øhm, at, at, at man ikke rigtig tænker over at hvis der skal hvis der skal ske noget så bliver man nødt til at gå forrest så bliver man nødt til også at, ja, at være meningstander, som vi lige talte om lige før, altså at Christian Tulsen Dahl kan gå ud og aktivt arbejde for, altså lave en idekamp simpelthen, ligesom Anders Fog gjorde det, at man ligesom svigter den der, den der fane, fordi at man føler sig tryg ved, Øhm, og, og, og, og sådan lidt ja altså, nasser på det er så strengt over ja. men man men, men, men, men lever godt at den goodwill som berettiget ligger hos befolkningen på grund af det store arbejde som dansk Folkeparti har gjort tidligere vi synes bare der er kommet sådan en mathed, og en en ja sådan en, en en en blødhed og en, en strategisk sådan en tilgang til det, i stedet for for den der øhm, ja ivrige og, og sådan vitaliserende Idé -kamp. Altså, jeg skal nok øh, viderebringe det, men, men øh, derfor behøver jeg ikke at være enig. Nej, nej, nej. du behøver men, ikke at være enig. Men jeg vil også sige, at når vi for eksempel møder op til finanslovsforhandlinger, og det er jo typisk med, med Christian i spidsen, så er det jo os, der bærer for eksempel udlændingsdramninger ind til, til finanslovsforhandlingerne. Mm. Så de muligheder, der er, hvorpå man kan så at sige øh, fremme sagen, de bliver jo brugt øh, i høj grad. Jeg skal lige sige, at øh, I lytter til Meet the Seltings med Eva Seltings og Rune Seltings, og vi har besøg af Martin Henriksen. Og Martin, vi kan også godt tænke os at høre dig. Hvad tænker du egentlig, der skal til for at få den her kulturelle integration til at lykkes? Ja, hvad gør vi? Altså, når vi nu ved det her med, at anden generation ikke bliver integreret, de bliver faktisk mere, de er mere islamiske end forældrene er, ikke? og der er generelt der er den her islamiske vækkelse ikke? Øh, inden for islam. Det er jo langt, det er jo slet ikke Danmark, det er også i Mellemøsten og Indonesien og alle mulige andre steder. Det alt tyder på, at det går den forkerte retning. Hvad for nogle politikker er I gennemføre, for at sikre, at det går den rigtige retning? Udover det med grænsen, vi jeg helt med på det med grænsen, men hvis vi taler ren integrationspolitik. Altså... Hvis vi taler om flygtning, så, så mener vi jo ikke, at man skal tale om integrationspolitik. Så, så mener vi jo sådan set, at, at, at det bedste er selvfølgelig at få antallet ned. Det, det er det bedste. Antallet ned, og bedst er et asylstop, og også i, for nogle lande stop for familiesammenføringer. Der kan være enkelte undtagelser, men det er jo det, der hjælper på integrationen. Altså fordi, så, så jo længere frem du kommer, og de her mennesker er i Danmark, mm. dem der nu engang er her, og der er ikke, de her, der, deres miljø ikke sådan ligesom bliver suppleret op med folk udefra, mm så tror jeg faktisk, at, at for nogens vedkommende, så vil integrationen eller assimilationen, komme af sig selv. Um, og så i forhold til dem, der kommer hertil, som har flygtning baggrund, så vil vi jo gerne have, at de er i statslige centre, øh, mm. i hvor lang tid det nu tager, så man kan sende dem ud igen, så de synes, det ikke bliver integreret, og så giver vi dem kompetencer, til de kan komme tilbage og bygge deres land, eller det andet land, de nu vender tilbage til. Det er jo det, vi gerne vil have. Så i forhold til flygtning, der mener vi jo ikke, at man skal tale om integration, og det er jo også det, hvor vi faktisk har strammet op på vores politik siden faktisk. Men i forhold til alle dem, der nu er her, og som bliver ved med at være her. Øh, så noget med at sprede elever ud til forskellige skoler. Det, det tror jeg ikke kommer til at virke, så længe der bliver ved med at komme folk ud fra. Hvis Ingen. man fik stoppet for det, så kunne det godt være, at det kunne have en effekt. Men ehm, hvis ikke man får stoppet for tilstrømning, eller får begrænset rigtig meget, så er det vanskeligt at se, at det kan have den effekt, som man gerne vil have. Ehm, og så tror jeg faktisk også, at det handler meget om, at man fx i de socialpolitiske arbejde stiller langt større krav. Ehm, altså i stedet for at man pakker folk ind i vat, når de er på vej ud af noget galt, så begynder man at og sørge for, at de får nogle konsekvenser. Det kan være, at de skal have noget huserast. Kommunen siger, at du skal være hjemme der det, og det mm. øh, om aftenen, og hvis ikke du er det, så har det en sanktion, så deres vi deres ydelser. eksempelvis. Ja. Og så tror jeg også, at man skal gøre op med mange af de symboler. Øh, folk kritiserer tit dansk folk til for at føre symbolpolitik, men symboler mm. betyder meget. Pæne, pæne. For eksempel, ikke? Øh, og der tror jeg altså, tørklæder, burkær og så videre. Mm. det skal man gøre op med forbyde det de steder, hvor man kan gøre det på offentlige institutioner. Altså, hvis man gør de ting, så tror jeg, man bevæger sig i den rigtige retning. Jeg tror ikke, at flere penge hjælper. Jeg er overbevist mm. om, at flere penge hjælper ikke hjælper. Øh, der kan selvfølgelig altid være nogle enkelte projekter, hvor det giver meget god mening, men, men grundlæggende så hjælper det ikke bare at kaste flere penge efter det, for vi har brugt så mange penge på det. Og i sidste ende, så er det jo et spørgsmål om den personlige vilje til at lade sig integrere, til at blive assimileret. Mm. Og hvis ikke den er der, altså i, i forhold til det, jeg sagde penge, så kan vi jo bare bruge millioner og milliarder. Hvis ikke de vil, mm. så bliver de ikke. Øh, og problemet er at der er rigtig mange, der ikke vil. Og mm. der er det jo svært at gå ind i folks hoveder og så ligesom fin just det, sådan set lige pludselig finde ud af, at det er nok meget fornuftigt at altså, integrere det danske samfund, ikke? Men der er det også meget godt, tror jeg, at vi sådan efterhånden har fået manet den altså den myte, den øh, løgnagtige fordom i jorden, at størstedelen af dem, der kom hertil, var altså, fuldstændig parate til at blive ligesom os, og var meget, meget moderate, og der var slet ikke noget. Altså holdningsundersøgelser og generationsundersøgelser viser jo, at, at, det, at det er simpelthen ikke korrekt. Det er ikke rigtigt. Ja. Nå, vi er simpelthen ved at være nået til vejs ende. Øh, timen er allerede gået. Martin Henriksen, tusind tak, fordi at du kom ind og talte med os. Øh, det, var... Ja. det var en fornøjelse. Skal og, vi lige skåle og, en sidste gang? Og det der med at tage lige de der budskaber med hjem til koordinationsudvalget. Og skål i gammeldansk. Skål.